Tomasen herria. Kaixo Tomas. Kaixo Fermin. Nor dira hauek? Ba, Baionako lagunak dira. Oporrak zure herrian emango dituzte eta Joan Bainiolen ezagutu nahi dute. Deskribatuko duzu zure herria amesedes? Bai, bai, no eske. Herriherria nasoka dago Elisa eta Akailaren artean. Astegunetan jende asko ibiltzen da inguru horretan. Baina, herrian badaude besteleku importante batzuk ere, zein dira? Ba, bai, txikiteren kalea, kaia, enparantza, udaletxea eta elisa. Elisa goiko aldean dago eta oso berezia da. Barrura sartzeko, ezkileretan behera jatxi behar da. Hmm. Eta zein dira herriko jendearen oiturak? Zer egiten du jendeak normalean? Bueno, ba, pf, igandetan, elisatik atera eta gero jendea kale nagusira joaten da, txikiteo kalera. Oh, eta jende guztia joaten da kale nagusira? Beno ez, batzuk kaira joaten dira paseo da, paseora, ez da batzuk ondartzara joakizu, bainu bat hartuta fresko-fresko etxera. Aizu, enparantzan kioskoa dago ez da? Bai, bai, erromeria politak egiten dira jaietan, jendea bildu eta gau edaten eta dantzatzen. Hum, hum. Eta kirola egiteko lekurik badago? Bai, frontoia dago plazaren ondoan, bertan partidu politak egiten dira. Hau, herriko alde zaharrean dago, oso garbi eta txukun egoten da, Nilerria politada benetan gustatuko zaizue ziur. Hmm. eta alde berririk badago? Bai jakina, herri guztietan bezala, bertan, etxe handiak, kafetegi modernoak, osasun etxea eta abar bardaude. Ba eskarrik asko, nik ere uste dut gustatuko zaiela.